Генерал гучно чхнув у носовичок, у усередині форменого картуза, одягнув, ховаючи під козирком, скупу батьківську сльозу, покивав донці вказівним пальцем. «Ти там дивись, не пустуй, на станціях не сходь, особливо в Києві заблукаєш. Їдь аж до Глобина, там тебе тітонька зустріне». І аби уникнути зайвих сантиментів, заклавши руку за лацкан Френча, кульгаючи, поважно рушив до виходу з вокзалу. За ним дріботіли і політ з арестархом. Озирнувшись востання на білу ручку, що махала йому густинкою з вікна купе, генерал Гурчик зробив крок у темряву вокзального приміщення. За дві-три хвилини потяг видав трубний звук, пустив пару і чух-чух, почав важко набирати потрібну швидкість. Зник, як не було. Зникли і проважаючі. Якби пан генерал озирнувся, побачив би, що до останнього вагону на ходу вскочив невідомий чолов'яга. Той самий, що їхав на закорках генеральського фаєтону. Травень, 1911 рік, Київ. Близько 10-ї години вечора з дверей майстерні, що належала секції КТПП, себто Київське товариство повітряного плавання, була обережно підчеплена нігтем і знята сургучева початка поліцейського відділку. Висока постать у чорному габардиновому макінтоші, в касторовому капелюсі фасону Пушкін темно-синього кольору вільно і без наявних перешкод увійшла до майстерні і тихо причинила за собою двері. Два-три кроки уперед – і під ногами заскриготіло розбите скло, уламки кераміки та інший мотлох, яким була всіяна підлога розгромленої майстерні. Чоловік зморщився, немов від зубного болю, і пішов обережніше, широкими кроками вступаючи по запиленому промені місячного світла. Дістав із правої кишені невеличку баклашку, скрутив їй срібле горлечко, зробив ковток, але не проковтнув, а здійснив кілька характерних рухів щоками, прополоскуючи хворий зуб. Зупинився над дивом уцілілим горщиком з декоративною пальмою постояв у глибокій і сумній задумі і з невимовним жалем виплюнув цілющу рідину прямогорщик. «Пияк! Знахідка для шпигунів!» пробурмотів він. І почав крок за кроком вивчати приміщення і той безлад, що панував у ньому. Знімаючи пил, Повисував ящики столу, пошурхотів у них паперами. Витягнувши збільшувальне кільце і підсвічуючи собі кишеньковим ліхтариком, ретельно вивчив плями на підвіконні, потім, опустившись на підлогу, винюхав кожен слід і там. Роздивився, помацав і простукав стіни. Принюхався до повітря, зітхнув, помітив у кутку старе крісло, підштовхнув до нього високий ящик, сів у крісло, зручно вмостившись між високими протертими до сивини шкіряними бильцями. Відкинувся назад, простягнув кінцівки на ящик, глибше насунув на чоло Касторовый капелюх, издается, задремал, увиткнувший низ у комер Макинтоша. Хвилин за пять —